Hej, Danny. Jag tycker, om, jag tycker om att vara lite luden och mjuk faktiskt. Det är helt okej. Okay. Och bo under ett träd i skogen. Ja, men det är mysigt. Jag gillar naturen så att det, det är inga problem. Jag kan flytta ut dit där under. I alla fall om det är naturen av det här slaget för... Ah, oh, yes, yes. Ja, det, det är ju det är klart trevligare Tror jag än om man verkligen skulle gå ut I någon form av bärskog Och bara sätta sig under en gran eller någonting Jag tror inte det skulle vara <laughs> riktigt lika härligt ändå. <laughs> Hur står det till med dig idag? Jo då, det är himla fint Det är, det är som alltid när jag se en film Av dels den här Kaliben Men också från Det här filmbolaget Då, då mår jag alltid lite bättre Jo men man behöver de här små glädjeämnena i vardagen särskilt när man mm. har mycket att göra och eh, mm. då har vi ju en tendens båda två att ha tid som tätt <laughs> olika saker visserligen men mm. eh, Händerna fulla är alltid händerna fulla. Så kan man diskutera med vad, hur länge och ofta man vill. Jo, precis. Det är, det är alltid skönt med en tillfrykt från vardagen. Det är det verkligen. Ja, den grå vardagen har ju en tendens att sätta sin prägel på allt. Så det är så skönt att vi har den här äh, pausen varje vecka. Att äh, glida undan, sjunka in i något annat och bara mysa och Myssa har vi ju verkligen fått göra här för um, charmfaktorn är ju hög <laughs> ja det är charmfaktorn som gör hela den här filmen verkligen det, det är därför som jag har blivit så enormt förtjust i den som jag är och egentligen varenda kott nästan som jag visar den för sen finns mm. det ju kanske som sagt inte så jättemycket mer utöver charmfaktorn men det beror väl på lite granna där hur pass långt den räcker för. för vissa så är det ändå lite så här att ja, men... Men vad handlar filmen om egentligen? Och för andra så är det, så här helt enkelt. Att, vadå? Vem bryr sig? Den är fin och mysig. Jag mår bra. Jo, men det är ju en bild man har av en film att den ska berätta något särskilt. Man ska ha en speciellt driven historia med en tydlig början, med en tydlig upptrappning, med ett tydligt klimax och med en tydlig avtoning. Ja. För det är film. Och visst jag kan hålla med om det till stor del att många gånger vill man ju ha en driven historia som har de här delarna där vi får en, en specifik karaktär introducerad för oss som den vi ska följa eller heja på vi ska se den personen i dess vardag, vi ska se när allting går åt fann på något sätt mm. och hur det bara blir värre och värre tills huvudrollen lyckas lösa problemen och det blir ett klimax lite beroende på vilken filmtyp där, mm. är, där är ingen episk slutstrid i en, en romantisk komedi kanske, <laughs> men, <laughs> men någon form av konfrontation eller upptrappning som sen ja. har ett förlösande klimax och, mm. mm. och sen är det det här alla levde lyckliga bla bla bla bla. <laughs> Men alla filmer måste ju inte följa den strukturen och inte alla böcker heller för den delen. Det är bara att mm. det är en väldigt bekväm struktur som vi är väldigt vana vid och trivs väldigt bra med. Vi vet mm. vad vi kan mm. förvänta oss av den. Mm. Mm. Den här filmen är ju en av dem som inte följer den särskilt mycket. Visst kan man väl säga att de olika delarna finns där men jag skulle ändå säga att det finns ingen riktig plan på vad den här ska gå det är mer ett tag i någons vardag där mm. det händer någonting magiskt mm. exakt vad det är också jag tycker samma sak att eh, som sagt det, det är mer av en, ja spadtag var väldigt bra uttryck men som sagt det, det är mer av en bara en inblick i ett vardagsliv än att det ska vara just en spännande historia för nu har ju regissören här förvana att ändå skriva väldigt många sådana just spännande historier med magiska världar som är mycket mera som du har beskrivit de här mer typiska filmerna som har de här liksom, punkterna som man hela tiden kommer till från början mm. till slutet. så Att det finns en riktig början och ett riktigt slut och någonting där i mitten som kanske kommer med en twist eller någonting som trappar upp och sådär och sen trappas det ner igen. Men, men här är det ju inte så mycket sånt. Visst finns som där, ja men de är inte så himla utmärkande och, och det är mera den här liksom charmerande känslan bara överlag av mm. att man man får se man får bara se sånt som händer och det händer inte av någon jättespeciell anledning eller någon superspeciell följd. Det finns väl någon röd tråd där men den är väldigt svag det här. Nu. Jag, jag skulle ju vilja säga att den här filmen mer påminner om att man ser Ja, familjefilmer eller liknande. Ja. Och åtminstone mm. många scener. Att ja, men det här är barn som springer och leker och pratar mm. Mm. och gör saker som barn gör. Medan föräldrar gör saker som föräldrar gör. Där finns eh, inget överläggande hot. Där finns ingenting som eh, står på spel på eh, något ja, världshotande sätt eller liknande. Utan det är familj. Som mm. lever familjeliv. Mm. Och så stänker väl lite magi och barnslig förundran in i den här mixen. Mm. Och det kan ju faktiskt räcka väldigt långt. Jag är hemskt förtjust i just den här typen av vardagsskildring som är rätt populär i, i synnerhet anime-serier. Mm. Det är som sagt, det är, det är inte så mycket mer än att man får bara se ett stänk från någons liv. Det är liksom inte ens någon början eller slut utan man bara hoppar rakt in i det och så får man se lite grann av vad som händer just under den här perioden. Och så sedan så är det som över, men det är inte över. Det var det att serien tar ju slut någon gång naturligtvis. Men det är ju inte som att det tar slut med att någon dör. Rollinnehavaren dör, så därför tar serien slut. Utan det är bara att nu är det här skedet över. Om det då är gymnasietiden som är slut eller om det är att personerna har varit arbetslösa men nu fått ett jobb. Eller vad det nu är, jag finner kärleken. Och det finns någonting där som man kan följa, det händer speciella saker i livet som är viktiga för den här personen. Men det, det behöver inte ha ett sånt där fantastiskt liksom intryck på den som, som tittar på samma sätt som om man då ser en äventyrsfilm där någon blir räddad. Eller där det blir den här fantastiska upplösningen och det här episka slutet. Det, det räcker liksom så. Vi är ju väldigt förtjusta här i Sverige i något som man har valt att kalla för diskbänksrealism. Och det är ju just också sådana här spadetag i någons tillvaro. Mm. Men skillnaden mellan då svenska produktioner av det här slaget och ja, filmer av den här typen det är att man oftast fokuserar på någon som mår ganska dåligt eller tillvaron är väldigt grå och ja. man vill skildra att någon är i nedåtgående spiral av humör och allting är bara skit, skit, skit hur ska man kunna lyfta det här och till och med när det blir bra så är det skit och ja <laughs> Väldigt deprimerande <laughs> Ja, väldigt svenskt <laughs> ja, Jo, det är det definitivt, ja, mycket ångest <laughs> Och jag skulle ändå vilja säga att den här typen av film lutar lite åt det hållet därför att det är ändå någon form av realism vi ser. Mm. Vi ser barn som flyttar till en ny ort. Som går i skola och som gör saker som barn gör. Leker, skrattar, skriker. Mm. Mm. Men vi har även lite livsglädje med i det. Och vi har också det magiska. Sen frågan hur magiskt och hur verkligt det är. Även i filmen. Det är ju någonting som vi kommer att diskutera längre fram i det här avsnittet men, eh, men jag skulle ändå vilja säga att det här är lite ja, vardagsrealism med eh, anime animestuk mm. och mycket kärlek och som sagt en gnutta magi här och där mm. Mm. här finns ju mörka partier också med sorg och ledsamhet och irritation och så vidare och så vidare men eh, det blir inte det som blir helheten det är inte det som tar över utan det blir en del av den mixen som är den tillvaron de här karaktärerna lever i. Ja för när, när filmen ändå är slut så är det ju just den här kärleksvarma känslan som man har ändå som liksom är den som verkligen sitter kvar och sen mm. som sagt visst att det, det händer ju vissa allvarliga saker där som gör en lite orolig och som gör karaktärerna oroliga men det är ingenting som alls tar över ändå utan det lekfulla och det magiska kommer ju ändå in där och så blir man lite förtrollad av det sen går det ju verkligen att diskutera vilket vis som ska göra hur mycket som är verklighet hur mycket som är fantasi om det finns någonting som liksom, ligger där bakom också om man läser mellan raderna det beror ju på hur mycket man vill analysera filmen Mm. Och det ska vi ju definitivt göra också det är, ju, det är ju därför vi ser film Delvis därför Och detta är också en av de där filmerna Vi har sett fram emot att göra Men ändå mm. har skjutit lite på för att Ja, det här ska vara vid ett särskilt tillfälle Och mm. det ska vara när vi verkligen känner att Ja, nu tar vi den här Ja. och nu är vi där så vad är det för film vi har tittat på till idag vi har sett My Neighbor Totoro eller Min Granne Totoro som den svenska titeln är och Tonarino Totoro som originalet heter producerad 1988 och skriven samt regisserad av Hayao Miyazaki mm. ständigt denna Miyazaki ständigt Studio Ghibli <laughs> jag tycker det är väldigt trevligt att få återbesöka och vi, vi har ju varit här och nosat tidigare förstås bland filmerna och som sagt nu, nu äntligen så, så blir det dags för den här också. Den har ju varit på tal länge, det har den ju som sagt men det, det ska till ett speciellt tillfälle verkligen och det kändes inte ändå som att det var den första animefilmen och den första filmerna från just Studio Ghiblis väldigt stora och breda utbud som vi ville ta oss an. Ja, vi kan ju avslöja här att eh, Thomas och jag har ju suttit med eh, hela Studio Ghiblis eh, spellista på filmer och mm. tittat och diskuterat och funderat och pratat om vilka ska vi ta upp. Vi vill ju ta upp alla, vi får ja. se hur eh, långt vi kommer att <laughs> gå på listan. Men mm. eh, där finns ju en, en önskan om att ta upp alla vid lämpliga tillfällen. Men när vi skulle börja undrade vi... Ja, vilken ska vi ta och börja med? Ja. Och vilken vi skulle börja med var ju lurigt därför att det blir ju vår introduktion i programmet till hela den här studion. Och då mm. vill vi ha något Visst. storslaget. Mm. Men vi ville samtidigt inte ha någonting alldeles för förutsägbart. Och jag var ju väldigt nöjd med vårt eh, första val- Ja, för det, det var ju därför vi valde just Prinses Mononoke. Och det var som sagt en resa som heter Duga. <laughs> <laughs> Verkligen att det var, ja. Jag kände också att det var väldigt lagom och väldigt bra. För det är, det är säkert en film som folk kan ha hört titeln på. Men det är en film som är väldigt värd att lyfta fram. Och som är ett väldigt härligt, väldigt färgsprakande och väldigt fantasifyllt äventyr. Som har mycket av Japan i sig dessutom samtidigt som den, den är liksom inte för stor, den är absolut inte på något sätt för lättsmält eller för flummig eller sådär, utan det är ett bra äventyr verkligen och det är en bra mm. film som definitivt kan passa de allra allra flesta verkligen. Ja, och det är ju en film vi verkligen uppmuntrar alla som inte har sett den att eh, titta på, för det är mm. ett äventyr mm. som är eh, helt fantastiskt mm. det var väl vår summering av den helt fantastiskt. Ja, jag tror också att det var det. Och det är väldigt passande. Och när vi skulle gå vidare i Ghiblis arkiv så valde vi ju en film som var också känd, men kanske en av de som har hamnat lite åt sidan, åtminstone mm. här i Sverige. Mm. För då blev det ju Laputa, slottet i himlen. Ja, visst. Och det var också sådär att, som sagt, dels så känns det som en film som inte så himla många har hört, och dels känns det också som ändå en film som kan tilltala väldigt många. Vi, återigen så har vi liksom ett rätt spektakulärt äventyr som är väldigt fantasifyllt som är också väldigt färgsprakande. Det, det känns som att det var en bra historia att ta fram. Den är inte för stor men den är heller inte liksom bara som att man, man kan sitta och... Ja slappa sig igenom den utan att behöva tänka efter på någonting utan det är fortfarande ett äventyr verkligen. också mycket sevärd. Men nu är vi ju framme vid filmen som inte bara har satt Studio Ghibli på kartan skulle jag vilja säga. <laughs> utan även har gett dem deras logga. För Totoro-karaktären är ju synonym med Studio Ghibli. Ja. Det här, är, det här är verkligen Ghibli det är det ju för ja. som sagt, man ser ju den här karaktären vilken Ghibli-film man än ser just av den här den är till en logga och säkert är det många som just ser andra filmer som är mycket mycket större än vad den här är först och bara tycker att, ja, sötfiguren den där, vad det nu är för någonting och så sedan får man se den här filmen och aha, det var här någonting började <laughs> Ja, men man kan få whiplash om man tittar på någon av studions mer actionfyllda filmer och <laughs> sedan tittar på den här. För... <laughs> ja... Man kan verkligen undra, men, men vad hände det här? här? Här är ju ingen action och nästan ingen fart och fläkt. Och, mm. uh, vad, vad är det här för någon? Hur kan den här ha gett om deras logga och så vidare och så ja, vidare? Ja. Men då har man missat poängen med den här filmen tycker mm. jag. Mm. Ja, för det här är ju en sån mysig film där man bara ska sitta och koppla av och bara känna ron verkligen. Alltså jag blir lugn. Och jag blir väldigt glad av att se den här filmen. Och det är lite mm. det det ska vara. Man ska, man ska må bra helt enkelt. Och det är ju väldigt, väldigt mycket en barnfilm i sin rätta bemärkelse. Just därför att den är ju extremt barnvänlig. Och den har ju liksom. Det finns inget, ingenting farligt i den så heller. Det är potentiellt så kanske man kan bli rädd för den här avarelsen då. Som, som sagt, som har gett namnet Totoro. <laughs> potentiellt liksom. Men. Det är, det är en älskvärd film, det är älskvärda karaktärer och det som händer är liksom så himla lekfullt bara. Mm. Så att eh, det är mycket där för man ser den för känslan. Men innan vi går så mycket längre är det kanske dags att ta en titt på vad den handlar My Neighbor Totoro, eller Min Granne Totoro, om. Jo, det är så att familjen Kusakabe, bestående av tioårige Satsuki och fyraåringen Mei samt pappa Tatsuo, just har flyttat till en ny ort med ett nytt hus ute på landet. När de två döttrarna utforskar det gamla huset så märker man snabbt hur någonting gömmer sig bland skuggor och vrår. Enligt såväl pappan som den gamla ägaren av huset så rör det sig om en form av små, harmlösa andevarelser av smuts som ofta bor i gamla hus. Familjen slås sig snart till ro utan att tänka så mycket mer på dessa andevarelser och bortsett från att få ordning på gården samt påbörja såväl skola som arbete så besöker man även mamman som för närvarande är inlagd på sjukhuset i en grannort ett par timmars resa därifrån. Men så en dag när Meij är ute och leker utanför huset ser flickan hur två mycket märkliga figurer bär på en påse med ekollon. Efter att ha följt efter dessa inbland buskarna finner mig ett jättelikt träd och faller ner i en underjordisk gång som leder till någonting stort, ludet och overkligt och jag skulle vilja tillägga skrämmande och jättegulligt också ja, jo precis och jag är väldigt förvånad och imponerad över mig som nu ändå bara är fyra år att hon inte blir skräckslagen med tanke på jätteansiktet och supermunnen som hon möts sa kort därefter ja för första gången man ser den här varelsen för det är väl ingen idé att vi försöker att dölja att de möter den här Totoro-varelsen, jag menar den är titeln på filmen ja och loggan som sagt till Studio Ghibli så, att... <laughs> så ligger han och småsover eller vi får utgå från att det är en han för um, han ser väldigt maskulin ut i vissa mm. av sina drag men mm, mm. Um, det kan mycket väl vara en hona jag vet inte, det specificeras inte men vi, vi väljer att kalla honom för han helt mm. enkelt <laughs> Han ligger där och sover och har det gott och hon börjar hoppa runt på honom. Och då har han ett rätt så litet ansikte och väldigt små ögon och ligger där som liksom Ja, Jaha, ja. Vem, vem är du? Och mm. Vad vill du? Liksom, nej, jag tar och somnar av. Alltså han är väldigt återhållsam. Ja. Sen öppnar han munnen med ett jätteleende och har sig. Och ja. Man blir ju skitskräg första gången man tänker det, Ska visst. han äta upp urgen? Ja. Speciellt när han sedan också gäspar, för att då är ju munnen verkligen. Alltså han kan ju svälja hela mig som hon är, verkligen. Leendet var ju en sak, för det. Är lite så här, han flinar ju lite granna som den här katten i Alice i underlandet gör och, och det är ju ett väldigt speciellt leende som man inte är säker på om man ska tycka att det är gulligt eller det är skrämmande, det är någonting däremellan men när han dessutom då faktiskt öppnar munnen och man ser hur pass brett han kan gapa och stort han kan gapa så då blir det ju inte bättre av den anledningen att hon då inte bara storsjuter det är som sagt helt fantastiskt Ja, och de hojtar och vrålar och myser och morrar och har sig. Ja, och som, speciellt som hon tjuter som den fyra hon är och, och är väldigt liksom uppspelt och nyfiken och hon petar och hon tjoar och hon, tjuvar, hon hoppar upp och ner på hans mage och sådär. Alltså, jag skulle ju bli något, något störd om jag var den här Totoro-figuren speciellt med tanke på att han ligger där och försöker sova och så kommer hon hit. Men vi är ju lite fram i handlingen nu. Vi, eh, vi hoppar tillbaka och börjar ta en titt på familjen tycker jag. Ja. För det är ju ändå utifrån deras perspektiv som hela den här historien kommer att eh, fortlöpa för. Mm. Mm. Jag menar inga utav andeval, såna vi vi ser- får vi ju lära känna på något djupare sätt mer än att vi tolkar deras handlingar. Det är inte mm. så att de pratar eller säger någonting, men de visar ju en del känslor med kroppsspråk naturligtvis, men men utöver det så får vi ju inte mycket karaktär utifrån dem. Mer Nej. än att um, den är glad, den är arg eller den är positiv eller mm. negativ och så mm. vidare. Det, det är i princip allt vi får. Mm. Det blir som inga beskrivningar från runt om heller utan som sagt man, man hör bara från i synnerhet då, den här kvinnan eller äldre damen som, som äger det här huset att ja men det här det är skogsandar eller någonting mm. liknande. Och samma sak med pappan också som bekräftade att ja, men kanske det är det här är skogens ande eller väktare. Och så är mm. det inte så mycket mer med den saken. Det finns ingen bakgrundshistoria där. Till vem skulle det kunna vara och så vidare. Och vi pratade ju också om detta här i prinsessan Mononoke-filmen- mm. att äm, mm. det finns ju väldigt mycket tro i Japan- på just spöken, andar, väktare från andra mm. sidan och så mm. vidare- och man kan ju tycka att det låter väldigt vidskepligt, men det är ju en stor del av deras kultur och ja. Nästan religion skulle man kunna säga. Ja visst, som verkligen rotar sig till liksom många, många år tillbaka verkligen. Det, så här är det ju som alltid varit så att det är inte alls konstigt att det tar så stor plats ändå som det gör i de flesta av mina Sarkis-filmer. Mm. Så därför känner ju inte karaktärerna på något sätt ett behov av att de måste förklara var är en skogsande eller Nej. varför tror vi på det här eller mm. varför mm. pratar vi om det här som att eh, det är något vi verkligen tror på för detta mm. här är ju verklighet för dem mm. detta Visst. här är ju vardag för dem inte bara karaktärerna i filmen utan mm. för många japaner överlag mm. det är ju för oss västerlänningar det kan verka lite konstigt därför att vi har inte bibehållit den tron på det sättet Naturligtvis är det väl alltid någon som en mörk natt i skogen kommer att äm, se både tomtar och troll i sin nervositet. Men, ja, äm, men vi har inte den tron till den nivån att vi sätter ut små altare ute i skogen för att äm, lämna offergåvor och tacksägelser mm. till ja, skogens olika väktare och andra. Ja, för här i Kyoto där jag bor nu för tillfället så jag har ju verkligen inte långt till närmaste lilla altare eller stora tempel, det har jag ju verkligen inte och det är ju väldigt väldigt ofta när jag går förbi dem som det då ligger någonting lite som en, en, liten, en liten gåva till någon form av gud eller andeväsen eller sånt där eller att det är rökelse som är tänt eller någonting sådant så att det är som sagt det är det är en del av vardagen här borta, det är ju verkligen det- och därför behövs det som liksom ingen förklaring i filmen heller- mer än att, ja, men det kanske är någon av de här skogsandarna- eller den här väktaren eller sådant, så är det bara. Jag menar, där är en scen, vi ska inte gå för långt här nu- för vi ska börja prata om karaktärerna- men mm. jag vill ändå kasta in den just på tal om det här med andar och eh, altare- där det regnar väldigt mycket och mm. flickorna är på väg hem- och de söker skydd i någonting som ser ut som ett skjul utan väggar. Det är bara mm. ett tak med ja, fyra pelare. Mm. Där det står en statuett- och det är ju någon form av, ja jag vet inte, altar eller staty till någon slags vägande eller vandringsande och mm. liknande. Mm. Och det första som den äldsta flickan gör det är att slå ihop sina händer och nästan bocka för den här statyn och be om ursäkt för att mm. de står där och be om lov att um, få söka skydd där tills... Mm. Regnet har slutat. Mm. Och man kan ju tycka så här, oh, vad överdrivet det där var. Jo, men det kommer så fullständigt naturligt för den här tjejen ja. att ja. göra det. Just. Att det här är någonting man gör. Mm. Mm. Vi fick skydd här. Tack så mycket för att vi fick skyddet. Mm. Vi är tacksamma. Det är ett sätt att visa tacksamhet på. Mm. Sen kan man ju naturligtvis diskutera hur ja, relevant det är och så vidare. Men det ger ju filmen, den här lilla extra kryddan, att man är väldigt troende på andeväsen om inte i den här byn så åtminstone i den här familjen Ja, och så är det ju som liksom bara en del av, av vardagen som det här ändå, det, det är ju en sån film som sagt, det är en vardagsfilm det här är sånt som händer och som, som folk gör, om det skulle mm. vara så att man vill ta skydd på ett sånt där ställe. Så då, ja, då ska man verkligen göra det aktningsfullt också. Ja, jag fick skydd. Då ska jag visa dig min värdnad. Mm. Det är ganska logiskt när man tänker på det. Ja, hur logiskt det nu kan vara om man pratar andeväsen och <laughs> andra varelser vi inte kan bekräfta finns eller ej. Ja. Men äh, filmen så är det logiskt i ja, alla fall. Ja. <laughs> Men då hoppar vi som sagt in på familjen och deras karaktärer som totalt mm. är de ju fyra stycken men vi lär ju bara känna tre stycken av dem till en början och det, det är ju först och främst pappan som vi ser köra den här typ flakbilen, eller vad man ska kalla den för <laughs> som de använder för att flytta grejerna till sitt nya hus. Ja, det är ju en väldigt speciell bil om vi säger så. <laughs> ja, jag ser dem ganska mycket här i Japan också så att det är verkligen någonting som är... Det känns som att det är rätt klassiskt fortfarande. Jag antar att de är rätt praktiska ändå att köra med. Jo, men det blev väl en liten kulturell grej. Det är också att den här typen av bilar använder vi till det här och därför så använder man den och så blir den en del av hur det bara är. Mm. Jag skulle ju påstå att vi använder ju släp eller släpbilar i samma utsträckning som de använder den här typen av ja, fordon. Visst. Men det är ju för att ja, släpbilar och släp fungerar bättre för oss. Mm. Men det är ju en väldigt speciell design och det ser ju väldigt lustigt ut att han sitter och kör med sin solhatt och äm, flickorna sitter på flaket med alla prylarna och vinkar till allt och alla. Och det är så kul också just de, de sitter på flaket och de är väl medvetna om att det kanske inte är den allra bästa grejen. Och det är inte fullt accepterat liksom om nu någon polis skulle komma och sådär för de kör i förbi en främling som de först tror ska vara just en polis att den äldre dottern säger ju det till den yngre att, åh oh, mig, ducka fort! för att de ska gömma sig då och sen de, när de har kört förbi så bara ja, puh, jag trodde det var en polis vilket jag tycker är väldigt roligt också för det är som bara, ja, bra ni är medveten om att det ni gör är kanske inte helt lagligt men, men kör på bara och särskilt med tanke på att pappa inte verkar ha ögonen på vägen nej. hela tiden nej, precis pappa vill du ha lite godis? åh, oh, ja, ja, tack, liksom. titta på vägen titta på vägen vem är det som kör? Det är ju jag som kör ja, Det är verkligen, verkligen över den där situationen Åh alltså. oh, Ja men jag måste ju ändå Säga att jag tycker att Tatsu, som pappan heter mm. Är väldigt charmig det märks ju ganska tydligt fort att han är ju någon form av eh, universitetsanställd. Mm. Vi får aldrig riktigt veta om han är professor, föreläsare eller bara någon som jobbar på universitetet, men... Eh, jag tror nog att han är någon form av lärare ändå för han sitter ju och studerar och går igenom papper väldigt, väldigt intensivt ja, och väldigt ja. långt in på nätterna. Han gräver ju verkligen ner sig i det jobbet och som sagt det ser ju inte enkelt ut utan han har massvis med böcker också som man inte riktigt ser... Vad de egentligen handlar om. Om det är någon form av liksom uppslagsverk eller, eller lexikon eller vad det nu kan vara för någonting egentligen. Men, men fullt upp han, ju verkligen. Och mm. man ser ju mer av just det här. Som sagt, man kan ju tycka att det är lite lustigt att han, han har ju knappt ögonen på vägen där. Och, och det sker ju flera gånger också där jag tycker att han är lite ansvarslös av sig till och från. Han är ändå en, en väldigt charmig person som du säger. Och när han är med sina barn och ger dem uppmärksamhet så är han ju extremt förstående, väldigt tålmodig och liksom en väldigt kär familjefar. Men, mm. men som sagt till och från så undrar jag ju verkligen vad, vad han sysslar med för speciellt när det gäller hans arbete han kan ju vara väldigt väldigt inne i det verkligen jag menar minsta barnet springer ju iväg en av gångerna och han frågar vart hon ska och så svarar hon att jag har en grej jag ska göra och sen bara sticker hon iväg och han Jaha, mm, ja fortsätter han arbeta med ett levande <laughs> bara <laughs> –Oj, är du redan hemma? Vi har inte ätit lunch. Äh, var är mig? Ja. Mm. <laughs> <laughs> –Ja, men visst, man kan i den här scenen se mig springa utanför där med jämna mellanrum. Så hon verkar ju inte vara jättelångt bort, men han har som verkligen ingen koll ändå. Och han verkar ju inte superbry sig om att hon bara springer iväg rakt ut till ingenstans. Och han, <laughs> han har som ingen tidsuppfattning ens om hur många timmar då eller vad som helst som, som passerar. Från att hon har just varit där och lämnat lite blommor på hans arbetsbänk. Och sen helt plötsligt är borta. Jo, men vad vi måste påpeka här innan folk börjar missförstå honom. Mm. Han har ett väldigt tydligt, professor professordrag- att han sjunker lätt in i böckerna, men han är väldigt glad och godmodig annars. Och som du påpekade, när han är med barnen är han ju väldigt glad mm. och sprallig och vill mm. leka och prata med dem. Och är väldigt uppmuntrande med saker de säger och lyssnar verkligen när de kommer och säger Åh, oh, oh, jag tyckte jag såg någonting där. Åh, oh, ja, det kanske var något litet knytt eller någonting sånt. Så han, mm. han lever ju sig väldigt in med barnen. Mm. Sen kommer ju Prill professorbiten och han fastnar i sina papper och tappar all tidsuppfattning. Och det är ju naturligtvis inte ett bra drag när man har barn. <skratt> särskilt inte barn i fyra års åldern som är väldigt aktiva. Mm. Och mm. mig är väldigt aktiv. <skratt> <skratt> ja, alltså jag skulle verkligen kalla... Alltså barn, nog för att barn är ju livliga. Men de här... Alltså de här hyperaktiva töserna, båda två... Alltså de river ju nästan huset när de kommer dit. De hjular, de skriker, de går på knä när de springer runt. Det är ju... Alltså de går ju inte av för hackor. och Det är ju som väldigt kul ändå och väldigt chockerande just hur pass väl man man verkligen porträtterar just barnasinnet som de har, de är verkligen barn och i synnerhet just mig som bara är fyra år jo men faktum är att de har lyckats fånga barn som barn är och väldigt mycket från ett perspektiv, mm. inte så här ser vi vuxna på barn utan på ett sätt som gör att det känns som att har barn varit med och skrivit den här historien. För det är verkligen från en fyraårings- och en perspektiv mm. på en hel del av innehållet här. Mm. Mm. Och jag gillar verkligen det- Sen finns det problem, men vi kommer till det. Men eh, jag, jag gillar för att, att avsluta pappan här nu, att Tatsu Har väldigt många drag jag gillar. Och även när han sitter och arbetar och lilla mig kommer och lägger blommor på hans skrivbord och säger, nu får du vara blomsterhandel nu ska vi leka. <laughs> Så får han ju sånt här jättelende och han mm. sitter och vänder och vrider på blommorna och man ser att liksom, ah oh, han vill hellre leka med henne men han känner också att okej, okay, jag har det här jag måste göra, men Banan är viktiga. Åtminstone när jag kommer ihåg dem. <laughs> <laughs> Precis. Ja. Och jag tycker det är så himla fin scen också. För han ser så extremt verkligen så här han är som så problematisk just då, han ser verkligen ut att, att sitta med något superproblem, typ vad är svaret på universums skåtor ungefär, och, och ha verkligen problem med vad han ska göra, men sen kommer hon där och säger och det där att nu ska du få vara blomsterhandel och han tar upp en av de här blommorna och tittar på den och så blir det som att han plötsligt får värsta idén verkligen, allting lossnar, allting släpper och så börjar han jobba jätteflitigt och, och skriver hur mycket som helst och sådär så jag, jag tycker också jättemycket om pappa verkligen, alltså, han är en fantastisk Fantastiskt galen, rolig och väldigt, väldigt härlig karaktär. Som som sagt, man, man kan ju tycka till och från att borde inte du ha lite bättre koll på vad ungarna gör egentligen. Men han, han är, är ju ändå väldigt liksom ansvarstagande pappa, ändå en väldigt, väldigt kärleksfull sådan. När han kommer ihåg. När han kommer ihåg. Innan vi går in på döttrarna här, för de står ju näst i tur, så är det en sak vi måste meddela och det är att vi kommer inte att gå in på skådespelarinsatser och röstdubbning jättemycket. Nej. Och det är för att precis som med Mononoke och med Laputa så mm. har vi tittat på de japanska dubbningarna mm. därför att... Ja, det är där den största upplevelsen av filmen är. Det är där allting verkligen synkar perfekt. Mm. Och det är alltid spännande att se en film på sitt originalspråk. Med svensk textning, i alla fall i mitt fall. <laughs> <laughs> ja, jo, för, för dubbning är ju fortfarande dubbningen. då Och samtidigt så är det svårt att liksom bedöma då de japanska röstskådespelarnas prestationer. Mm. De, de lever sig ju in jättebra jag har aldrig någonting att klara på verkligen, men det är ju som sagt svårt att verkligen diskutera det på det vis som vi gör när vi ser en film och det är då en amerikansk eller en brittisk eller en svensk eller vad som helst skådespelare och vi har ju dessutom inte så bra begrepp om, är det här mm. överdrivet jämfört med andra röstskådespeleri i mm. andra filmer mm. överspelar de underspelar de, är mm. det väldigt naturligt eller mm. är det onaturligt och så vidare, det är jättesvårt att bedöma. Jag mm. menar, du har bättre koll och jag vet när vi har pratat om det, du vill inte heller göra distinktionen därför att Nej. det är en jättesvår sak att göra. Mm. Det kan vi bara göra när vi pratar om språk som vi är väldigt insatta i, som nu svenska mm. eller engelska. Mm. Och jag kan ärligt säga, jag har inte tittat på den här en gång extra för att se den svenska dubbningen. <laughs> <laughs> Nej, och jag har inte tittat på den en extra gång för den engelska heller. Men jag, bara, jag körde några, några sekvenser där i fall bara för att lyssna. ...på hur det egentligen låter... ...för som sagt dubbningar är ju ändå dubbningar... ...jag vill åtminstone höra... ...försöker man liksom att göra någon form av rättvis, åtminstone... ...för ibland så har de ju väldigt, väldigt apatiska... ...tycker jag röstskådespelare... ...när det kommer till i synnerhet engelska... ...så att de lever mm. sig ju liksom inte inför fem öre... ...utan det är bara någon som står och läser från ett papper ser det ut som... Ja, jag gick också tillbaka och tittade på ett par nyckelscener... ...bara för att få smaken för hur den svenska var... Och det är tyvärr samma sak där. Jag, jag skulle vilja säga att den svenska dubben är okej. Okay. Jag menar, har du barn och du vill visa den här filmen för barnen... ...så kommer den svenska dubbningen att fungera. De kommer att hänga med, mm. de kommer mm. att förstå och så vidare och så vidare. Den gör mm. jobbet. Men det är lite oengagerat. Och mm. när det kommer till pappan så låter han väldigt oinspirerad och trött... ...jämfört med den japanska dubbningen... Det är verkligen någon som har suttit och läst till och um, inte lever sig in i rollen. Där är inte den styrkan, tyvärr. Och jag tycker det är synd, för pappan bidrog så mycket av känslan i den japanska. Så um, mm. att då höra någon som liksom, ja nu ska vi flytta in här, detta här är ett helt nytt, alltså nästan lite mekaniskt <laughs> ja det är samma sak med de engelska de är definitivt helt okej okay. och har man liksom en engelsk publik som ser den här filmen och de ska se den med sina barn så då funkar det ju definitivt men det är lite lite oengagerat det är inte alls så hemskt som jag har hört i synnerhet på vissa serier men det, det ska absolut upplevas tycker jag med japanska rösterna för att de är så pass mycket mer livfulla och det här är ju en väldigt livfull och lekfull film så att därför gör det sig bättre så. Dubbningen är godkänd med ett minus i kanten och mm. det är främst därför att en film av den här kalibern, av den här studion förtjänar bättre insatser mm. och skådespeleri. Men man får ta vad man kan få Där har vi åtminstone satt ribban på det, Och jag kommer förmodligen att slänga in lite Vad jag tyckte om den svenska På de olika karaktärerna Men um, tyvärr ribban är satt här Och vi kommer inte gå in på skådespelarna Nej. Men som sagt, döttrarna, Satsuki och eh, mig Mm, <laughs> Jag hade glömt hur skrikiga de här två är. Ja, samma här. Alltså faktiskt varje gång jag ser den här filmen. För jag har ändå ganska mycket förvana att se den. En gång om året brukar det verkligen bli. För jag, jag känner att jag börjar sakna filmen. Och jag börjar sakna den här mysiga stämningen som den har. Och den fina musiken och sådär. Så att när jag väl kommer tillbaka till den så blir jag fortfarande dock ändå förvånad. Så här första scenen man verkligen hör dem inom situationstecken prata. Mer skrika. Så... Då slår jag av att, just ja, de är ju barn. I en film som verkligen porträtterar barn som barn är. Ja, alltså barn har ju inget riktigt sinne för volymkontroll, om vi säger så. Och det porträtteras ju väldigt fint här egentligen. Alltså de skriker, men det är inte så att det är öronbedövande och eh, det förstör hela upplevelsen. Men... Eh, de är väldigt livfulla och när de blir mm. väldigt entusiastiska för något så mm. åker volymen också upp på max. Oh. Men det understryker ju deras glädje och det funkar, men ibland kan jag ändå tycka att du sänk volymen lite ja verkligen Jo. Då. och sänka volymen det är väl liksom vad jag gör med jämna mellanrum när jag ser filmen alltså under filmens gång just därför att ibland så blir det lite för mycket men sen behöver jag höja då istället när det bara är normalt prat för då har de ändå ganska låga just barnröster trots allt men som sagt, alltså vissa gånger så då tycker jag ändå att det blir, det blir ganska mycket verkligen, alltså de, när de är som barn verkligen är, att man kan börja skrika för ingenting och speciellt när man är uppspelt och väldigt glad och liksom kommer i mycket ljud i munnen helt enkelt mm. så som sagt, de, de är ju väldigt välreporterade som just de barn när de är på fyra respektive tio år. Ja för att Satsuki är ju den som börjar ändå visa lite tecken på att börja bli vuxen jag menar mm. hon är ändå tio år där det är mycket mm. som hon äm, måste sköta själv i och med att äm, pappa är ensam förälder just nu i och med att mamman är på sjukhus och äm, hon lagar en hel del mat hon gör lunchlådor till både sig själv, mig och pappa och mm. hjälper till med städning och att sköta huset men hon har ju fortfarande mycket tid att gå i skola och leka och liknande så det är inte så att hon har tagit över mammarollen men um, hon hjälper ändå till där hon kan. Mm. Mm. Och det är väldigt intressant att se. För hon står verkligen med en fot i varje ände. Jag menar barnasinnet i henne ville skrika, skratta, springa runt och leka. Men det mm. som har börjat att bli vuxet i henne ser ändå ett visst allvar när vissa saker händer och vill göra det rätta och vill göra det bästa och se efter sin familj och så vidare och så vidare. Mm. Men trots att hon har dem så är hennes beslut och lösningar ofta de som ett barn gör i tron att de gör någonting vuxet. Mm. För då kommer ju komma en situation där mig försvinner. Och jag vill inte säga för mycket för det är en stor del av klimaxet i den här filmen. Men där Satsukis lösning är att springa runt... Medan en vuxen hade kanske börjat ringa runt istället eller ja. höra av sig på annat sätt men hon agerar själv. Och visst, ja. hon tar ju ansvar. Det visar hur mycket hennes karaktär har växt trots allt och hur vuxen mm. hon ändå börjar bli. Men det är ändå en lite huvudlös lösning. Ja, jo det är ju. För hon springer ju bara verkligen huvudstupa rakt iväg. Mm. Fler än en gång dessutom utan att verkligen lyssna på att någon ropar efter henne. Och det, det är ju lite så här paniken och måste agera nu och agera verkligen efter hjärtat. Mm. Och Jag, jag förstår ju verkligen hennes handlande och som sagt det är ju som det är ju bara just därför att hon är ju fortfarande ändå ett barn men hon tar ju mycket ansvar och gör hon ju verkligen och jag tycker det är som så, det är så fint speciellt när hon är och besöker mamman eller hela familjen är och besöker mamman och så sitter mamman och kammar hennes hår och mamman påpekar att ah, ja du har ju precis samma hår som jag hade när jag var liten i din ålder och hon blir som så glad över det och hon, hon önskar att hon ska få samma hår som mamman och det är ju verkligen något sånt där jag vill växa upp och bli som du <laughs> över det hela <laughs> ja och de här små flickorna har ju väldigt mycket personlighet och de kompletterar ju varandra en hel del samtidigt så drar de lite ifrån varandra också men det är nog mer för att um, lilla syster mig som är ett ännu större energiknippe än sin stora syster, <laughs> hon är ju väldigt bongstyrig. Hon äh, har en väldigt bestämd vilja att har jag bestämt mig för att göra någonting så blir jag väldigt sur om jag inte får igenom det. Mm. Och där äh, kanske då Satsukis lite mer ja, flexibla natur kommer i konflikt med mig lite mer stivnackade. <laughs> ja, och då sker ju det här typiska för barn också att när ett barn säger si och det andra barnet säger så och det barnet som säger si tycker att jag är ju faktiskt äldre i synnerhet och det skiljer ju ändå sex år mellan dem. Att då säga en sak till sin lilla syster som inte vill lyssna då tycker man att, gud du är dum och barnslig Bläh. och så blir man lite sur och så sådär. Och det är ju inte riktigt ett helt rätt sätt att liksom ta hand om en sån grej på så, för det gör ju inte situationen bättre alls. Det, det är ju en sån grej som händer en gång i filmen och mig är ju väldigt som sagt bångstyrig och tjurig och hon vill ju hon vill ju göra på sitt vis mm. och så tycker liksom då Satsuki att nej men, är du dum eller och, och det blir det ju inte bättre av som sagt Jo men här är det ju extra tydligt att mig har ju sin bild av världen och den är ju mm. naturligtvis väldigt naiv det är ju en fyraårings men fyraåringar kan ju också vara mycket uppmärksammare på sin omgivning än vad vi kanske är medvetna om men mm. det är fortfarande en väldigt simpel syn på världen mm. Och Satsuki som då börjar bli lite smått vuxen, hon går i skola, hon lär sig saker, börjar ju förstå att världen är lite svårare och lite komplexare än den här naiva barnbilden. Och det är ju där de krockar för mig tycker att, ja men vadå, det är ju bara att göra så här. Och så ja. säger Satsuki att nej, det går inte, vi måste göra så här. Jag vill inte, jo, nej, jo, nej. Och så blir båda små småungar som bara gnabbas ja. i sandlådan. Ja, mm, precis. Men det är ju faktiskt en del av den här filmens charm. Att systrarna har den här dynamiken. De tycker väldigt mycket om varandra. De vill väldigt gärna vara med varandra. De vill leka med varandra. Men där är sex års Och den sliter lite i dem ibland. Jo, det är ju det är klart tydligt. Speciellt i just vissa scener som just den här. Men det, det bidrar ju som sagt också jättemycket till deras personlighet och det är ju ändå kul att de är ju faktiskt så olika och båda är ju barn, men de är ändå barn på verkligen helt olika sätt också. Mm. Jag tycker det bästa tecknet på att mig tycker väldigt mycket om sin stora syster det är att hon blir lämnad till grannen för att bli passad när då pappa måste åka till universitetet och Satsuki blir ju skickad till skolan. Hon ska ju vara där och plugga. Och så tittar de ut genom fönstret så står grannen där med mig mm. vid skolgården. Mm. Och så Satsuki frågar kan jag bara för snabbt gå ut och då får hon ju och hon springer ut och där står ju mig och ser jättesur ut och grannen säger liksom, oh. att jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon ville bara vara med dig och hon vägrade göra någonting annat. Mm. Liksom. Men mig mm. du kan inte vara här, jag är i skolan och hon går bara med trumpen min fram, <laughs> lägger armarna om hennes ben och så står hon och håller upp. Ja. Och det är, som, det är så himla fin scen verkligen. För att till början så tycker man verkligen det att men åh, hon är så himla tjurig den här ungen. Man har inte känt henne länge, men man har känt henne tillräckligt länge. Och hon är ju fyra år, liksom hon uppträder på just det här väldigt typiska viset och har hon som sagt och bestämt sig för någonting då är det det som gäller och man ser att hon har ju gråtit som ett barn gör det är liksom, det, det har hon ju vätskat både från ögonen och från näsan verkligen när man ser din närbild men när hon då går fram till Satsuki på det här tysta viset och bara jättehårt kramar om henne och fortfarande inte vill säga någonting så blir man ju ändå så här att men det kan inte vara lätt alltså när man då tycker om sin stora syster och vill vara med henne och så får man ändå säga, liksom förklara för sig att nej men det går inte för din stora syster är inte här just nu. Mm. Men, men hon vill ju så gärna. så att, ja. Sen blir hon ju bara tvärglad liksom på typ tio sekunder senare när hon faktiskt får stanna med Satsuki. Så att, mm. ja. Hon har en väldigt snäll lärare Satsuki så May ja. får stanna och sitta och rita medan de har lektion. Mm. Tyvärr är hon ju inte särskilt tyst då heller men... <laughs> <laughs> Nej, inte till en början. Och det, det är ju också det där typiska sinnet verkligen att när jag tuggar med, med en någorlunda liksom låg röst, försöker att bara men om du ska stanna här, måste du vara tyst! Och hon bara Okej! Okay! <laughs> <laughs> <laughs> det är jätte och någon av de absolut bästa scenerna i den här filmen är ju när Mei går på upptäcksvärd i buskagen, hamnar vid det här trädet som vi har nämnt, mm. ramlar ner och landar på Totoro's mage. Och hela den här scenen då uppstår där ä, hon undrar liksom: Vad är du för någonting? Och vad mjuk och god du är och han ligger där. Ja, och, åh, åh, <laughs> Därefter så blev ju deras tillvaro väldigt magisk och de ja, spanar det... ju jämt efter den här Totoro-figuren. Mm, mm. Och de här två små figurerna som du också har nämnt det är ju små mini-Totoros. Ja, det är ju det verkligen. <laughs> det får en undra om det är någon form av evolutionssteg där, liksom, eller snarare det, alltså hur de växer upp. För det ser ju väldigt lustigt ut med den här först då väldigt, väldigt lilla vita, nästan kaninliknande figuren, och så ser han då den som är lite, lite större, bara kanske dubbelt så stor, knappen skulle jag säga mm. som då är blå istället och som har fått de här små liksom pälsdragen på magen som är väldigt utmärkande för just då Totoro, som bara är en typ hundra gånger större då vare sig än var den här blå här. Men fortfarande lika glad, lika fin verkligen, extremt ullig och, och fortfarande väldigt mycket kaninig i sig ändå, bort från att han ja, alltså kroppsformen är ju ändå ganska lustig får man ju säga. Men eh, som sagt, jag blir ju inte rädd av att se honom men samtidigt så vet jag inte vart jag har honom och hur jag skulle reagera som barn om jag såg han. Men, men min, min syster i alla fall, hon visar ju Totoro för sin dotter som bara är ett par år och dottern är ju helt såld verkligen på Totoro. <laughs> ja, men han är ju så gullig och ja. jag skulle vilja säga att han är en korsning mellan en kanin och en björn. Ja, visst med tanke på just kroppsfiguren i synnerhet och de här ramarna som han har alltså då menar jag inte att han skulle ha ramat in sin så kallade lägenhet på ett snyggt ställe utan jag menar, jag menar Björn menar björnramar liksom hans tassar ja, det är ett lustigt namn på en tass ja det är ramen men äh, nu ska vi inte diskutera retorik här utan äh, nu är det Totoro och mig främst som mm. gäller. Mm. Och hon blir ju motorn för det magiska i familjen. För även mm. om mm. de har letat spöken i huset när de flyttar in och de ser ju någon slags små äh, sotandar eller vad man ska säga mm. det. De här små mm. ulliga tofsarna som då äh, framkallar damm och liknande. Ja men trots att de gör det tillsammans så är det ändå mig som blir källan till Magin i familjen mm, mm. och Magin i det här fallet är även då upptäckarlustan och sinnet för det fantastiska för det är ju hon som introducerar Totoro för Satsuki som senare mm. också möter honom och mm. de blir ju båda väldigt förälskade i honom och tycker om honom och och ropar efter honom och så vidare och så vidare. Men eh, det är kul att det är barnet som är yngst som verkligen framkallar magin i familjen. Ja, visst. Och det där är ju en, en kul grej. Hon påpekar ju det grannfrun också, eller, eller granntanten att, åh, oh, alltså ja, ni kan också se de här, ja, jo, för jag kunde det när jag var liten i eran ålder, men att hon kan inte se dem längre och att det är liksom en sån här grej mm. Och det har det varit flera gånger också i just med Sarkis filmer. Och i synnerhet just att eh, både djur och barn är lite mer kapabla och har lite öppnare sinnen och kan liksom se de här sakerna lättare. Och det är ju som som sagt mig med sin tjurighet det är lite grann att, att det är därför hon ser dem det är som liksom en blandning mellan att hon vill se dem för att hon, hon vill se dem, de ska finnas och att de bara helt plötsligt finns där för det är ju kul när hon får syn på den här första då lilla vita kaninaktiga björnen som, som ser väldigt kaninaktig ju speciellt så liten som den är och så upptäcker den då att vänta nu, den, det här barnet ser mig vad, vad tusan har inte jag gjort mig osynlig och så gör han ett hopp och så blir han helt osynlig och försvinner men allt mig behöver göra då, det är liksom att sätta sig på huk och så liksom plirar hon verkligen och så här. jag ska se dig och då dyker han upp igen <laughs> Och hon som sagt binder den här magin på något vis och, och upptäcker den här fantastiska världen som finns omkring dem. Ja, hela det här är ju ett koncept som även författare som Terry Pratchett har slagit mycket fasta på. Att barnasinnet gör att man är då öppnare för att se saker som faktiskt är där. Medan mm. de vuxna har gjort sina sinnen lite trubbiga därför att verkligheten, så att säga, allt som ska göras mm. och måste göras har mm. kommit i kapp. Och jag tycker alltid det är en spännande idé För det gör ju att det blir en distinktionsskillnad Mellan att vara barn och att se på världen Och att vara vuxen och se ja, på världen ja. I Visst. film av den här typen är det en, en jättebra utgångspunkt mm. Och den ger ju väldigt mycket om man som då vuxen Även om jag kanske inte ser mig själv som vuxen <laughs> Jag kommer nog aldrig att bli vuxen Inom Ja, Speciellt inte om jag kan få se Jättestora björnkaniner som är jätteluddiga då, då vill jag aldrig bli vuxen Men jag är åtminstone Stor och äldre Och det är så skönt Att kunna återknyta lite till barndomen Genom att titta på mm. en sån här film Ja, det är det definitivt Men här är en viktig poäng Som jag vill ta upp Jag antydde att jag skulle ta upp den När vi börjar prata om den här filmen och det är frågan, händer det här på riktigt eller är det fantasi? Precis, ja. Det är det, det jag också tänker på när jag då säger det här också att eh, vill hon se de här figurerna, då dyker de upp. Eller är det att de finns och hon har det öppna sinnet? Och det är ju det här alltså som faktiskt är någonting som man kan diskutera kring filmen när man ser den. Första gången jag såg den så brydde jag mig inte ett dyft om det utan jag såg filmen, tyckte det var fantastisk historia. Jag älskade den här världen som fanns runt om dem och inte så mycket mer än så. Mm. Men sen vissa personer som jag har visat den för lyfter ju verkligen den här frågan att fast jag, jag undrar... Vadå, det här händer väl inte på riktigt? Och först då så börjar jag också tänka på det att ja, i och för sig när du säger det, vissa saker tyder kanske på vissa saker så att säga. Mm. Och speciellt just det här med att just i och med att de nu, båda två och de här barnen, både Satsuki och mig, de har ju ändå en viss sorg över att mamman är på sjukhuset och inte får komma hem och det har ju tydligen hänt tidigare också för Satsuki säger ju det någon gång tidigare också att Ja, men senare som sa att mamma för kunde komma hem, då, då hände det inte, för då var det någonting annat som, som förvärrar situationen och så kom hon aldrig hem. Mm. Så att de har det ju ändå inte lätt, trots att man nu ofta ser att de skrattar, och de leker och de, de har ett väldigt liksom livligt liv, helt enkelt. Men att det här skulle kunna vara någonting som gör att. De vill leva i en fantasivärld för att det underlättar. Mm. Ja, att det tar um, bort det grå och det hemska och gör världen till ja, en trevligare och roligare plats. Mm. För bara den scenen där mig uh, går in i buskaget följer en stig och uh, hamnar hos Totto så somnar hon på hans mage därför att hon blir också trött av att se honom gespa och ligga där och liksom... Nom, ja. nom, nom, nom. Så hon somnar. Mm och när Satsuki går och letar efter mig så hittar hon henne i det här buskaget liggandes på stigen mm. och då kan man ju ställa sig frågan är det som så att de här varelserna har lyft upp henne, lagt henne där för att ja nu hittar du hem eller nu kan din familj hitta dig eller är det där hon faktiskt somnade och har drömt alltihopa för man får inget tydligt svar åt ena eller andra hållet Nej. och där kommer också att dyka upp en varelse som styrker den här idén om att det kanske bara är fantasi. Men samtidigt är den en väldigt rolig figur. Så vi, vi sparar och pratar om den tills lite senare. Men, ja. men det är ett väldigt stort frågetecken. Är det här riktigt? Är det här fantasi? Och äm, i slutändan handlar det om vart du som tittare vill ta det. Vill du att det ska vara deras fantasi? Eller vill du att det ska vara en magisk verklighet? Båda funkar. Båda tillför väldigt olika saker till filmen. Men mm. Äm, mm. det är en njutbar upplevelse vilken tolkning man än väljer att ta. Absolut. Vi, vi ska verkligen inte påtvinga någonting eller styra mer kanske åt det ena hållet än det andra. Utan det är som sagt, jag tänkte ju inte alls på det här viset när jag såg filmen första gången. Men det var väldigt spännande ändå att få höra den liksom versionen av det hela också. Mm. Och som sagt, det, det går liksom verkligen att styrka också. Men jag väljer oftast verkligen att se det här som en väldigt lekfull film och det gör jag ju mest också för att jag tycker det blir mest fantastiskt så bara- och mycket finare, mm. helt enkelt. Jag, jag är inte särskilt överanalytisk av mig- när jag ser Totoro i vanliga fall. Det är jag inte, utan det ska bara vara- den här fantastiska världen- med de här mysiga figurerna- för att det gör mig gladast, helt enkelt. Jo, men det är där den lekfullaste versionen- av filmen finns. Mm. Sen får man ju som sagt välja, men- äh, båda ger en hel del. Absolut. Och om jag bara ska slänga in en sak om den svenska dubben här så är det flickorna, Satsuki och mig, som låter bäst. Det är de som har fått mest inlevelse av de skådespelare som har gestaltat dem. Mm. Inte lika lysande som de japanska men absolut de mest dygliga. Ja, det, det lutar åt det hållet väldigt mycket för den engelska också det är väl tur det är egentligen för... Det är ju ändå de som den här filmen kretsar väldigt mycket kring trots allt. Så att eh, jag är glad att de ändå kan försöka leverera just sin lekfullhet. Så att, eh, det åtminstone, ja, att åtminstone det låter bra. Så att som sagt helt okej okay med de engelska rösterna här. De har definitivt mer engagemang i scen än vad pappan har till exempel som jag sagt. Och det är synd för att han skulle kunna ha lika mycket liv rent gestaltmässigt. Mm. Men... Eh, mm. Ja, nej. Barnen var viktigast och det håller jag ju med om för handlingens skull. Men eh, det ena måste inte utesluta det andra. Men om vi går till mamman Yasuko och nämner henne i förbifarten för vi ser mm. inte henne så mycket. Utan det är mer att få en inblick i vad barnen längtar efter ska komma hem till dem och vara med dem. Mm. Mm. Och det är jättefina scener När de är på sjukhuset och pratar med henne Och man ser att hennes tillvaro blir Mycket gladare när de är där Men de är väldigt korta Och de dyker inte upp så ofta Nej, tyvärr Så att man, man får ingen jättebra så här Man får inget bra grepp om hur mamman är Egentligen för att, hon ligger i en sjukhussäng Det är inte som att hon är särskilt livlig av sig Hon är verkligen inte som pappan Men hon är ju väldigt glad hon är ju väldigt kär mot barnen och hon vill ju förstås hem så snart som möjligt och kunna vara dem men hon ser ju inte ut att vara liksom ledsen och bedrövad. Det är inte som att hon tycker att åh vad orättvist att jag är här och ni är hemma och, och har det roligt i ert nya hus och sådär utan... Hon tar det ju som det hela med väldigt mycket ro, verkligen. Och det verkar ju inte vara något större fel på henne heller. Men det pratas ju verkligen aldrig om vad hon egentligen har för problem. Mm. Så att man vet ju som aldrig heller någonting om hur pass allvarligt det här är. Men där kommer vi också in till det här barneperspektivet som filmen har. Och det är att vi ser på hennes sjukdom utifrån så som barn ser på sjukdomar. Att okej, okay, någon är väldigt sjuk jag vet inte riktigt vad men det har tydligen förvärrats av att hon har en förkylning förkylning förstår mm. jag för det har jag själv haft, men vad innebär det här? Nej, det, hon, hon är sjuk mm. och det funkar, det gör ingenting att man inte får veta mer, även om jag naturligtvis blir nyfiken och hade velat <laughs> veta mer men jo. i och med att hela tonen är från perspektiv, så köper jag mm. det Visst, det är absolut inte som att jag känner att det är en bit av historien som fattas här och jag tycker att det borde de ha fyllt ut med speciellt när filmen som är skort, så var kort varför kunde det inte vara 20 minuter längre och man hade avhandlat en sån sak det, det tycker jag definitivt inte mm. men filmen handlar ju egentligen inte om mamman på det sättet det handlar om längtan ja. efter mamman naturligtvis mm. Mm. och då måste hon vara från varande för annars så finns det ingen längtan att ha så Allting är ju bra balanserat där. Mm. Men karaktärsmässigt så blir Yasuko inte särskilt mångsidig. <laughs> Nej, det blir hon inte utan hon ligger där i sin sjukhussäng som sagt och så ser man inte så hemskt mycket av henne utan det, det är mer att det pratas lite grann runt omkring då sjukdomen och vad, vad som gör att hon ligger där och när hon egentligen ska få komma hem igen och allt det roliga som ska hända då. En dam som däremot har fått mycket mer personlighet. Det är en dam som inte har fått något namn i den här filmen och det tycker jag egentligen inte om. Det är en sån där grej som verkligen stryker mig mot hår så att, att ge en karaktär ett namn för guds skull. Men faktum är att jag tycker ändå det funkar för hon kallas för gammelmor- i den svenska dubbningen mm. och det är väl ungefär så som hon också kallas på engelska. Ja, precis. Granny eller nanny. Och det är Granddamen som då um, har skött om det här huset medans ja det har stått öde eller tillgängligt eller till salu, vilket man nu vill välja att kalla det. Och hon är ju jätteskärmig och hon är ju mm. verkligen en miyazaki gammaltant. Ja, visst är hon verkligen. Vi, vi har ju sagt det här tidigare, vill jag minnas, just när det kommer till karaktärsdrag som många personer har i hans filmer. Och det här är ju den typiska tanten verkligen så fort hon vänder sig om och visar sin nuna. Så då, då förstår man ju verkligen vad det är för en person vars liksom, den här filmen verkligen kommer ifrån, vars idéerna kommer ifrån hon är ju en, en extremt härlig och väldigt mysig gammal tante, hon ju mm. och hon är lite prillig hon också inte fullt lika mycket som deras pappa men lite sådär <laughs> liksom ja, inte helt där, lite i fantasins mm. värld men ändå mm. väldigt jordad i här och nu och glad, sprallig, lite så här: jag vet du vad! <laughs> <laughs> och speciellt mot barnen, och det förstår man ju verkligen för sånt här är ju väldigt roligt också. Och det är oftast äldre som är, liksom som hon är, som den typen av åldern så, så blir man ju lite speciell när man har med barn att göra och handskas med. Och faktum är, även om detta hör till det visuella, så vill jag ta det nu. För när Miyazaki gör äldre tanter har han en tendens att vara väldigt extrem. Det är väldigt starka drag om vi säger så. <laughs> och väldigt jo. överdrivna. På ett bra och lite roligt sätt men ändå väldigt mm. överdrivna. Mm. Mm. Jag skulle ändå säga att här har han skalat ner det där lite. För hon är inte extrem. Hon har ett väldigt distinkt utseende, ja. Jo. Hon har mm. ett väldigt distinkt leende och skratt, ja. Mm. Men um, om man tittar på andra filmer så inser man att hon kunde ha varit mycket värre eller mycket starkare åt det hållet och ja, jo. jag tycker nivån här är väldigt bra med tanke på resten av filmen. Ja, hon smälter ju definitivt in för hon ser ju inte ut som att hon... Alltså hon står ju inte ut på det vis hon skulle kunna göra men det är ju också som sagt mer av en, en film det här också så att hon får ju inte vara för stark. Det är ju de här fantasifigurerna som verkligen ska stå för den biten och verkligen stå ut från filmen. Mm. Hon ska ju bara vara just en äldre människa så att hon ser lagom ut. Samtidigt som hon ändå får chansen att vara lite speciell vid vissa lämpliga tillfällen, ja. beroende på vad hon pratar om. Jo men visst, hon, hon har ändå personligheten där istället som gör henne mer speciell, istället för att det ska bara handla väldigt mycket om det yttre. Jätteskön liten dam. Och, ja. Jag är lite besviken över när jag slår över på den svenska dubbningen och lyssnade att eh, det låter som att skådespelaren sitter och läser till. Och det är jättetråkigt för den här rollen särskilt i den japanska dubbningen har ju verkligen sådant liv och det känns som att replikerna inte är repliker utan det är den här karaktären som pratar spontant. Jag menar det är ju mm. det bästa betyget man kan ge en dialog. Att eh, det känns som att det faktiskt är något någon säger spontant. Inte att det är mm. någonting som någon läser upp. Men det är så tydligt i den svenska att hon läser upp det. Och det är ord som inte alltid känns helt naturliga talspråksmässigt. Det är lite stapplande. Men eh, det funkar och jag kan förstå att många av sakerna hon säger är lite luriga att översätta därför att vi har kanske inte exakt de orden på svenska jag menar vi har ju pratat om det tidigare att japanskan har enstaka ord som är nästan hela meningar på svenska ja, ja. så det är klart att kommer det tre sådana på rad som då motsvarar tre meningar på svenska det är jättesvårt att summera det Ja, och det är ju någonting som jag sitter och tänker på väldigt mycket när jag då ser filmen på japanska och, och läser undertexterna. Och ser att, som sagt, många gånger så säger de ju någonting väldigt få ordigt på japanska, men det översätts ju till någonting mycket mer kraftfullt och någonting mycket mer mm. på både engelska och även svenska. Och det är just för att det man uttrycker sig lite annorlunda på japanska språket, alltså som sagt varje ord kan säga mycket mer och det har en viss innebörd och mm. kan ha väldigt många olika innebörder också beroende på situationen det är just det, att det är mycket mer kontextbaserat mm. så det är samma sak med den engelska versionen verkligen också att gammel mor då, eller granny hon, hon har inte mycket till liv i rösten tyvärr och och översättningen kan ju vara lite si där ibland med, med vad hon säger. Men det tråkaste är just att om man då lyssnar på hur hon låter just den personen som gör den engelska rösten så är hon inte vidare livfull. Alltså hon blåser verkligen inget, ingen gnista i den här gammelmor mor utan det, det är mera läsa upp sina repliker. Samma på både svenska och engelska då alltså. Mm. Jättetråkigt. Men vad gör Ja, precis. Det är bara att, som sagt, avnjuta filmen som vuxen med de japanska röstskådespelarna verkligen. För att, ja, man, även om man inte förstår vad de säger så återigen, det är ju bara hur de levererar ändå replikerna och hur de låter och hur de gestaltar personen som, som gör det. Och ska man se det med barn så, ja, då kan man väl ha överseende med det helt enkelt. för... Barnet ska ju ändå förstå vad som sägs. Ja, alltså barnet måste ju ändå vara ganska gammalt för att kunna läsa och hänga med i undertexter. Ja. Mm, mm. Så um, vill man vänta så länge så försvinner kanske en del av magin som barnet hade upplevt om de såg det lite yngre. Ja, oja. Så en dubbning som kanske inte är den absolut bästa men fortfarande godkänd med vissa reservationer är ju bättre än ingenting. Mm, för då kan man få speciellt upplever upplevelse lite mera mm. när hon ändå är den här fyraåringen som ser på världen på just det här väldigt speciella viset som en fyraåring gör väldigt enkelt och sådär. Så att det blir ju det blir lite mer magiskt då när man möter en stor luden grå klump med öron, jättestora ögon och jättestor mun. <laughs> Ja, för vi har ju redan pratat en hel del om Totoro så att eh, jag vet inte hur mycket mer vi kan säga om honom egentligen. <laughs> Nej, jag, jag beskrev honom just där. Han är jättestor och hårig, stor mun, stora ögon och, och som vi har sagt, han ser ut som någon form av kaninbjörn. <laughs> Men det här är en jätteskön scen som beskriver en hel del om karaktären även om det i det långa loppet inte är jättemycket. Det är att Suzuki och mig står vid bussholplatsen Och väntar på att pappa ska komma med bussen. Mm. Och det regnar. Allting är mörkt för det har börjat att bli sent. Och de står där. Mig är jättetrött så att Suzuki bär henne på ryggen. Och liksom det är bara en mörk skog runt omkring. Och så helt plötsligt hör man de här tunga stegen komma från ingenstans. Och Satsuki tittar upp. Och ser då en jättearm som står vid sidan om henne vänder åt samma håll. Så det är inte så att det är en hotfull situation. Det är bara det att helt plötsligt är där jättemycket päls och en jätteram med de här speciella fingerklorna eller vad man ska säga att han har... Och ja. så lyfter hon på paraplyet så hon ser lite mer. Och då står han där med ett löv på huvudet. <laughs> Det är så fantastiskt. Och så också ut och väntar på bussen. <laughs> ja. Helt så här. Alltså han har som ingen speciell min då eller något uttryck. Utan han har den här pytte, lilla munnen bara. Och så ögonen som bara stirrar rakt ut som... Så man gör lite grann antar jag när man står och väntar på bussen om man egentligen inte har så mycket som jag menar man tänker på eller gör utan man vill bara att bussen ska komma och inte så mycket mer med den saken. Och så um, har de ju tagit med ett paraply som de ska ge till pappan så att han kan då också gå hem i regnvädret. Då tycker mm. jag Satsuki lite synd om Totoro och där han står och blir blöt så han får ju den och blir lite förvirrad så jaha okej okay, vad, vad gör jag med den här och så mm. visar hon med sitt eget och så står han där och liksom Åh! Oh, jag har ett paraply! Ja, så man håller med sina som sagt jättestora såna här ramar verkligen, man håller den där lilla paraply som fortfarande ändå är tillräckligt för att täcka honom rätt bra och betydligt med den där lilla lövet som man har på huvudet som man undrar, ska det där ge någonting överhuvudtaget? Sen får han ju det här paraplyet med sig de till och med påpekar det lite senare vänta nu, jo. han tog pappas paraply! Och det går han runt med Man ser sen att ja. det inte regnar om man ser dem i bakgrunden Då står han och håller det där Ja, Johanna blir väldigt fascinerad Med den här fantastiska uppfinningen Verkligen, den, den bär med sig Mest överallt som du verkar se den. Och bara det, det är en viss lekfullhet och mm, ja, mm. det kanske är lite tjuvaktighet också eftersom man bara tar den och <laughs> går iväg. Men <laughs> ja. Han lämnar ju ändå någonting i efterhand också så att eh, någonting får de ju för besvär åtminstone. <laughs> ja och de får ju faktiskt hjälp av honom på slutet också när ä, mig är på villovägar men ä, mm. det är en sån del av historien som jag inte vill ta upp för mycket, därför att det är en stor del av handlingen och att spoiler det skulle göra både ont för mig och för lyssnarna, så mm. jag sätter punkt där helt enkelt <laughs> Ja, för det, det är så pass magiskt, speciellt första gången man ser det för det, det är ganska otippat det som händer, och det är verkligen så här ah, man känner sig som barn, jag känner mig verkligen som barn när jag ser den där scenen, för Alltså jag får verkligen uppspällade ögon och tycker att oj, det här är ju fantastiskt. Och jag kan ju bara tänka mig hur de ska känna sig. Men i och med att jag har nämnt den här scenen där de står och väntar på bussen mm. så är det faktiskt ögonblicket för mig att ta upp den där karaktären som jag nämnde för ett tag sedan när jag pratade om det här med verklighet och fantasi. Hur mycket som är mm. barnens fantasi och hur mycket som händer faktiskt där just då. Mm. Det är nämligen sådär att det kommer faktiskt en buss och ska hämta Totoro. En kattbuss. Det mest spektakulära och fantastiska som jag tror att jag har sett. Det är han åtminstone bland topp tre lista på just karaktärer i Studio Ghiblis filmer? Ja, för um, det är inte så att det är en buss som har liksom fått kattöron- eller de har målat katter på eller någonting sådant. Det är bokstavligen en enorm katt med massor av ben- som har nästa mm. busskupén i kroppen. Ja, liksom hela hans rygg är den här det, är det klassiska helt enkelt bussen. Därför hela hans huvud är ju verkligen där liksom motorhuven sitter. Och så sedan går det då ganska tvärt uppåt och sedan ganska långt bakåt över ryggen. Och hans rygg liksom och större delen av hans kropp är just den här där man går in och sätter sig på en buss helt enkelt. Det är bussutrymmet liksom med de här sätena. Och allting är ju ändå hans päls och hans kropp. Men mm. det är samtidigt också någonting som man går in i. Mm. Man kan säga så här, korsa en katt med en amerikansk skolbuss och du får ungefär det här resultatet. Ja. Exakt om man får, verkligen. Och så bara, som sagt, väldigt, väldigt många ben. Du gjorde ju jämförelsen tidigare med Keshir-katten från Alice i underlandet. Mm. Främst då till Totoro. Men jag skulle vilja säga att här är referensen ännu större för det ser verkligen ut som den katten. Ja. Från de här klassiska illustrationerna. För leendet mm, mm. är där. Det här som man inte riktigt vet om det är snällt eller lite elakt. Eller har um, lömska planer du inte har en aning om. Där är, mm. där är någonting lite obehagligt med den. Samtidigt är det så översjämmigt det bara kan bli. <laughs> ja, det är det. Och de här enorma ögonen, som då dessutom är lampor. Så att när han tittar på en så blir man ju superbländad. Nu blir ju inte de det, men alltså, det, det ser ju väldigt komiskt ut ändå. Att vart den vänder sin blick så har han liksom de här två superstora strålkastarna som bara pekar rakt fram. <laughs> Och det, det är speciellt när han sitter på en telefonstol på där ett tag så ser han väldigt mycket ut som den här Shashire-katten. Jag tycker också att det är jättekul att han blir lite pitögd mellanåt. Och ögonen tittar lite åt vad som är ibland. Jo, och han kan ju verkligen kontrollera dem där rätt bra för när Mei och Satsuki en gång står framför honom och håller om varandra, så då tittar han ju verkligen, han följer liksom dem med varsitt öga när de kommer mot varandra och så ser han så tittar han nästan i kors, skulle jag säga. Så att han har ju bra, bra kontroll kontroll på sina ögon, mer som en kameljonta nästan. Ja, och alltså, ärligt talat, jag kan köpa någonstans att Totoro skulle då finnas i den här världen, därför att den har uppstått som en ande eller um, ja. något liknande, därför att det är ändå något väldigt naturligt, jag menar mm. kaninbjörn det låter inte så vansinnigt när man tänker på det som eh, man kan tro vid första anblick. Jag kan ändå köpa det och det är mm. stilen som gör att den ser så här onaturligt söt ut. Ja. Jag kan också köpa de här minitortorosarna. De är ju mindre versioner av den stora. Jag menar, vi har hundar i olika storlekar och björnar ja. i olika storlekar och ja, så vidare precis. och så vidare. Men en kattbuss. <laughs> Jag tror inte naturen var så förutseend. <laughs> Nej, och, och så speciellt. Det är dels det här unika verkligen utseende. Att det är ju en riktig katt som är en buss ändå. Och som kan forma sig lite grann så här också. Att om man ska någon gå ombord på bussen. Då öppnar han liksom upp sig själv lite extra mycket. För att man ska kunna gå ombord. Och han kan forma sig själv lite grann med hur sätena ska vara. och Hur höga de ska vara. Och så just de här strålkastarna till ögonen också. Lite bisarrt ändå. Någonting där är lite konstigt ändå. Mm. Och så springer den över fält och ingen kan se den. Nej. Visst. Och den för ju värsta mindragen med sig också så att den finns ju liksom verkligen där. Det är bara det att den syns ju inte. Så där um, lutar det ju definitivt åt barnafantasi. Och uh, Ja, man kan ändå välja att säga... att Jo, men den finns och den har framkallats. Det är en ande som har anpassat sig... ...efter den moderna tiden... ...eller vad man nu vill tolka det som. Men ähm, här lutar det ändå... ...kraftigt åt barnafantasi. <laughs> och jag älskar den här karaktären. Inte för att den har ja. så mycket karaktär... ...men bara det att den finns. <laughs> <laughs> ja, för den har ju verkligen... ...ingen karaktär. Det har den ändå. Den här säger ju inte heller någonting. syns inte särskilt mycket men som sagt den är ju, den är ju väl värd att nämna för det är ju någonting väldigt klassiskt med filmen ja jag lovar att söker man på bilder så hittar man ju naturligtvis främst eh, Totto men eh, mm, mm. kattbussen är inte långt efter <laughs> nej visst och söker man på kattbuss så då, då finns det bara en kattbuss i den här världen och den är inte av denna värld <laughs> det är den ju inte men den är helt fantastisk verkligen och det är så roligt att den faktiskt rör sig som en katt också. Jo, och att den som sagt, den, när den då sitter i en telefonstolpe alltså den är ju extremt graciös av sig och kan liksom klättra upp i ett träd och hålla sig fast där utan några problem och trädet vickar inte av an heller utan den är ju väldigt smidig och som sagt graciös. Man märker ju väldigt tydligt att Studio Ghibli har ju en för till katter för mm -hmm, mm -hmm. de dyker väldigt gärna upp i filmerna och <laughs> eftersom att du är en extrem kassad Elskar kan jag tänka mig att då bultar ja. ditt hjärta lite extra. Ja, det gör det. Jag menar att det finns ju en film i synnerhet som bara kretsar kring just katter och en kattvärld och det är ju också en av mina favoriter. Visst, där är det ju ändå ett större äventyr än vad det är här i Totoro men den är ju också ändå lite konstig av sig och det är den är som så himla mysig att se. Det är ju därför jag ser den också minst en gång om året. För ja, jag blir så varm av katter. <laughs> Det är kanske en vi ska ta oss an i en eh, inte allt för avlägsen framtid. Jag eh, hade ju inte haft något emot det. Ja, nej, och jag lär ju påminna dig om det när vi sitter och tänker Jaha, nu ska vi se nästa film då. Så kommer jag bara, kattfilm! Ja, nej, fast, ja, fast nu, nu sa du ju det förra veckan också. Kattfilm! Ja, fast ja, ja men snart ska vi... Men Tomas, vi kan inte titta på kattfilm varje vecka. Nej, vi såg en Ghibli-film förra veckan och förra veckan efter det och förra veckan efter. Man får inte ha för mycket av det goda. Nej, precis. Och det, det, det som är så himla kul är vi har ju många Ghibli-filmer som vi verkligen vill gå igenom. Och man vill ju helst ta allihopa. Och Det är ju därför det, det känns bra ändå att sprida ut dem med någorlunda bra mellanrum också för att det är ju små pärlor, det är det verkligen. Hur mycket jag än älskar Studio Ghibli. Där är mycket annan bra film också. Ja. Och där är mycket dålig film som vi bara måste ta upp och, <laughs> och prata om också. <laughs> oh ja, det är också. Så, så är det ju bara... <laughs> Men jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om karaktärerna i filmen så vi kan väl helt enkelt dra oss vidare till det visuella som vi ändå har varit inne och naggat ganska mycket i kanten. Ja, men det är svårt att inte prata i synnerhet med de här karaktärerna och hur de ser ut och hur de porträtteras och hur fantastiskt det är. För det är ju en ghibli-film och de är ju oftast väldigt spektakulära när det kommer till det visuella. I synnerhet på senare tid och ju mer fantasifulla som filmerna blir alltså ju mer fantasifullt temat det är desto mer visuellt imponerande och härliga blir de ju också och det stora nivåer och värdena som man befinner sig i är fantastiska nu är ju det här en väldigt vanlig film som sagt och så att det är ju också väldigt mycket bara just realismen att titta på istället för att här befinner vi ju oss som sagt ute på landet verkligen, med risodlingar och stora öppna fält och det man ser ju mest från hur det ser ut på gården och i omgivningen mm. men det är ju en väldigt bra sådan omgivning, alltså den är ju väldigt bra uppritad och jag tycker hemskt mycket om den här gamla stilen på hur man har tecknat Ja, för um, min granne Tottero har ju en väldigt distinkt 80-talsstil väldigt tidig Studio Ghibli och mm. jag tycker väldigt mycket om den här så det är inte så att jag kritiserar den men vi ser ju också att med tiden så blir deras arbete mycket mer sofistikerat och deras redan detaljrika bakgrunder blir ju ännu detaljrikare, det blir ännu mer ljuseffekter och detaljer och liknande Ja, det, det poleras ju som verkligen upp med tiden, det gör det ju Ja, men eh, den enklare stilen, om man nu verkligen ska kalla den det, för jag tycker inte att den är enkel. Den är <laughs> mm. väldigt detaljrik och fin som sagt. Men i jämförelse med hur det blir mm. så funkar den här därför att det är ändå en enkel historia. Det ska föreställa ett enkelt liv på landet. Det hade varit konstigt om det var alldeles för mycket små pill i det här. Mm. Det är en bra nivå på både ja, miljöer och karaktärer och i, i design och utförande. Jag, jag köper det rakt upp mm. och ner. där är ingenting mm. egentligen att klaga på tycker jag. Jag menar ghibli är ghibli. <laughs> ja, jo ghibli är ghibli precis. Det spelar ingen roll om det är 80-tal, 90-tal eller 2000-tal tycker jag. Det ser fortfarande fantastiskt ut. Det, som jag sa det, det ser bara mer polerat ut idag. Mm. Och eh, speciellt när det är just sådana världar- att de är väldigt fantasifulla också. Då är det ju väldigt trevligt om de är väldigt detaljrika också. Mm. Men den här filmen behöver inte ha den typen av som sagt detaljrikedom- för att den utspelas i vår tid. Och den utspelas ju en bit tillbaka i tiden, menar jag. Så det här ska ju ändå vara... inte Det ska ju inte vara 2000-tal. Det ser man ju liksom på kläderna om man ser det på- hur huset är inrätt och så vidare- så att därför passar det sig så himla bra med den här lite gamla 80-talsstilen och med det här just tidiga hur Giblis-filmer såg ut en gång i tiden så att säga. Mm. Så om man skulle göra en film idag som skulle också äga rum vid den här tidpunkten då skulle jag ju väldigt gärna se att man gick tillbaka också lite grann och använde just en, en äldre stil för att lyfta fram det. För det passar väldigt bra. Det går väldigt bra ihop med vad som händer i filmen och varst det händer någonstans. Ju för animerad film har ju verkligen en väldig grundning i den tid som den tillverkades i. Så mm. jag håller ju fullt med det. att Vill man porträttera en äldre tid ska man ju välja en stil som verkligen andas den tiden och det gör det ju här det här är, ja, om inte 80-tal så ska det ju åtminstone föreställa 70-tal eller liknande ja. mm. och det andas den ju väldigt väl och mm. jag, jag tycker det är snyggt och den distinkta Ghibli-stilen, om vi nu pratar karaktärsdesign, den är ju här vissa utav flickorna ser ju väldigt klassiskt Ghibli ut och mm. um, vissa byggnader har också en väldigt tydlig ghibliesk touch. Men det är nog ändå en av de filmerna där jag tycker att karaktärer i bakgrunden och runt omkring huvudrollerna ändå skiljer sig lite. De har provat lite mm. nya sätt att arbeta och jag gillar det. Det funkar. För det, det är lite trist när man nästan tycker att det ser ut som att de har återanvänt en karaktär mellan filmerna. För det, ja, det händer jo. tyvärr ibland. Men ja. om det är ens kritik att den där gubben ser lite ut som gubben i den här andra filmen det kan jag leva med ja, jo samma här också men, men visst det, det känns ändå skönt att när jag ser den här filmen så sitter jag absolut inte och påpekar att den där och den där ser väldigt mycket ut som den där och den där från de här filmerna som jag ändå gjorde en del i Laputa i synnerhet men också lite grann i Princess Mononoke och som sagt nu att den här äldre tanten, gammel mor, som sagt, man ser ju verkligen att det, det är liksom en äldre kvinna av just den kaliben som man brukar kunna se i mer Sarkis filmer. Men hon är ju väldigt återhållsam och jag tycker absolut inte att hon ser mer ut som någon av de äldre kvinnorna i någon av hans andra filmer, mer än jag vet inte vad, en, en helt vanlig äldre kvinna helt enkelt. Och det är samma sak med de här personerna i bakgrunden som du säger också. Och, och huvudpersonen från den också. Jag tycker att de Absolut jag kan se vissa drag och sådär Det kan jag verkligen fortfarande Men de står ut rätt bra Verkligen i den här filmen Och det känns ändå skönt att det är på det viset Jo men man får ju aldrig glömma Att alla karaktärer i de här filmerna Bygger ju på Miyazakis egna teckningsstil Han har ju animatörer mm. Som senare översätter Miyazakis teckningar Och karaktärsdesign Till ja Animerade figurer och det är ju mm. klart att om en man har en viss stil och gör saker på ett visst sätt så blir det en viss tydlighet i vissa drag som är väldigt specifika för den här mannens stil. Mm. Men det är skillnad på att använda en liknande stil och att designa saker exakt likadana. Mm. Och det gör han oftast inte för han är ju ...ett superproffs, den här mannen alltså. Ja, men ibland blev det kanske lite för nära. Och om det är för att de hade bråttom att sätta ihop karaktären- ...eller om det var någon annan tidsbrist- ...eller om de bara ville återanvända för att de tyckte det passade så bra- det får vara upp för tolkning. Jag eh, mm. tror att det var medvetna val för att de gillade designen. Ja, det tror jag också. Det, det kan säkert gå att läsas till rent av att han har sina liksom favoritkaraktärer som kanske bottnar i någonting just från hans barndom eller liknande. Så att därför, därför ser han gärna att de tar de här speciella rollerna i hans filmer och, och är just återkommande. Och det har jag som alltså inga jättestora problem med heller. Men det är det är kul med variation. Det är det ju definitivt. Jag måste säga det också om Saki Att det är så roligt att vi har en äldre herre. Eller ja, han har inte varit en äldre herre hela sitt liv. Att en gammal man kan göra flickkaraktärer. Eller kvinnokaraktärer. Som är så mm. levande och så välgjorda att mm. riktiga flickor och kvinnor kan både identifiera sig med dem och älska dem mm. är ju jättesnyggt och det visar ju bara på hans talang Mm, precis Jo då, det här det är en person som verkligen kan skapa film och karaktärer till mm. den filmen också Ja, när man ser det här så undrar man ju varför har så många svårt att skriva riktiga kvinnliga karaktärer istället för stereotypkaraktärer Mm är det verkligen så svårt? Jag menar, Med Miyazaki får då se extremt lätt ut. Varför lyckas <laughs> inte fler då? Ja, han är ju, han är ju sannoliken en, en, en talang liksom av sin egen kaliber. Mm. Det är han ju Gör ja, när Mia säkert en dag lämnar oss så kommer det vara en riktigt svart dag för all animerad film i världen. Ja, Oja, oh Oja. Oh det går inte att förbise för den här ja. mannen har arbetat och inspirerat så många under så lång tid att. Um, mm. Då kommer det att vara flagga på halvdång, åtminstone i mitt hjärta. Ja, samma här. Utan tviken. Men nu blir det väldigt mörkt. Och fullt så mörk är ju inte den här filmen. Så vi livar upp igen. Ja, och jag vet precis hur. För om vi tar och pratar lite ljud. Och framförallt musik i den här filmen. Så jag vet inte var jag ska, vad jag ska säga. Mer än musiken. och musiken. <laughs> alltså den får, den får faktiskt mina ögon att nästan tåras till och från. När det speciellt i början har det här väldigt plingande. Väldigt vackert. Som, som är lite lekfullt och lite, det är som så himla skärmigt och sagoaktigt bara den förhöjer ju precis allting, mm. sen är det svårt att kalla det för musik för det är ju inte en låt med en text eller liknande utan det är ju mer ja, stämningsmusik Ja, det, det är ju väldigt melodiskt då. Så Det är som sagt inte något riktigt så här ljusspår på det viset utan det, det kommer där i bakgrunden som sagt och så lyfter det vissa scener. Mm. Förutom i de sekvenserna när de faktiskt har en liten sångstump som de återupprepar och det är ju... Ja. Ta, ta, ta. <tot>, tada, tada, tada, tada. Jo, den, där har vi verkligen en fantastisk <här> låt, verkligen en fantastisk lyrik. Och sen i början av filmen, så när de här texterna rullar. Och man får se ett litet typ av bildspel också, eller animering. Så då sjungs det faktiskt en låt på både japanska och på engelska också. Så att det är väl det är väl den enda som sagt: låten som har någon form av. Ja, text till sig. Mm. Jo, men då ska man ju börja dras in i en värld där man ännu inte har fått någon dialog eller riktig handling berättad. Utan då är det välkommen hit, här är en liten sång medan musiken spelar. Mm. Och det är ju någonting som jag tycker bara hjälper att lyfta filmen. Sen behövs inte sångröst under resten av filmen Nej. för då har vi så mycket annat vi ska lägga märke till. Så då hade den bara stört. Mm. Så det är ett klokt val om du frågar mig. Det räcker definitivt med de här som sagt, mer melodiska slingorna för att jag ska känna någonting. Jag menar som jag sa nu nu får nästan lite liksom, lite glädjetårar i ögonen <laughs> för att det är så himla fin musik till och från. <laughs> och med de glädjetårarna så är det kanske dags för oss att eh, ta och summera våra tankar om den här filmen. Och det är kanske inte svårt att gissa vart du ligger i den frågan. <laughs> Nej, som sagt jag ser ju den här med glädje åtminstone en gång om året. Jag måste få min dosa av Totoro liksom med jämna mellanrum så är det bara. Just som sagt det här Totoro Totoro. Jag kan börja nynna den helt plötsligt. Och jag har fler vänner som, som gör samma sak. Och då blir ju verkligen så här att... Vi, vi måste verkligen ordna en filmkväll så snart som möjligt. Och så måste vi se Totoro. <skratt> och, och så ska vi bara mysa till den filmen. Man, man ska liksom dricka varmt choklad. Man ska inte äta någonting som prasslar en massa. Utan man ska bara mysa till den. För det är precis det den här filmen är. Mm. Den har som sagt inte den mest röda av trådar igenom sig. Och det händer inte en massa fantastiska... Ja, Jo, nu händer en del fantastiska grejer. Men de är inte sådär jätteäventyrsaktiga av sig. Det är ju inte som att jämföra med i synnerhet Princess Mononoke som vi nu ändå har sett och pratat om. Och även Laputa för den delen där det är verkligen ett äventyr. Det är en jakt på någonting. Mm. Utan det här är ett vardagsliv. Mm. Vi får se någonting som händer i en familj. Och sen är det också då lite sådana här magiska varelser och sådant som rör sig i bakgrunden för att det är ju ändå en, en Studio Ghibli-film. Men som sagt, man, man kan absolut diskutera, händer det på riktigt? Händer det inte? Det kanske finns någonting djupare här? Men det beror ju på vad man egentligen var som man vill ta filmen och det är lika njutningsbart att bara se den med barna ögon som att se den med mer så här oho vad är det som egentligen finns för hundbegraven här. <laughs> Men som sagt oavsett vad så tycker jag att det är en extremt extremt hjärtvärmande historia verkligen och det är därför jag vill komma tillbaka till den igen med Ellenlund för Totoro är jättemysig. Ja det här är ju ett vardagsäventyr utav den bästa typen. Både vardag, vardag med alla de göromål som ska göras, men också det där lilla magiska som gör att det här är en historia jag vill veta hur det går, även om det är väldigt ordinärt så att säga. Den är magiskt tecknad, den är vacker och den bara skriker Studio Ghibli på det där bra sättet som man bara njuter av att få uppleva. Jag tycker karaktärerna är jättemysiga även om barnaskriken kan gå mig lite på nerverna. Det blir lite för mycket och när de väl har börjat så tar den stund innan de slutar. För då kan de inte prata längre, då måste de skrika allting. Det är väl den gamla gubben i mig som har börjat att titta fram men... Uh... Det, ja, det kan stryka mig lite mot oss. Men det är ingenting som, som sänker filmen egentligen. Det är bara att jag är ja, ja, jag har hört det. Jag, shh, lugna ner dig. <laughs> men karaktärerna är fina. Jag bryr mig om dem. Jag vill veta vad som händer. Jag sugs in i handlingen. Jag vill att de ska få det där livet som de hoppas på att de ska få. Och jag blir jättelycklig när jag ser de här magiska filurerna som lunkar omkring i bakgrunden och ingen verkar kunna se dem. Och En personlig favorit är ändå de här små dammel och sotandarna som då har bott i det här huset när de dyker upp och, och flyr fältet när det helt plötsligt städas och um, görs om för nu kan vi inte bo här längre. <laughs> De är helt fantastiska. Det är bara en liten mm. tuss med ögon. Ja, <laughs> precis. Vad de är här, verkligen. Det är en hjärtvärmande historia. Jag vill verkligen rekommendera den. Där är ingen jättehandling. Hela världen står inte på spel. Det är inte ens en liten by som står på spel. Eller någonting <laughs> sådant. Det är bara vardagsliv. Med lite barnamagi inkastat. Och faktum är... Man behöver inte ha det episka äventyret varje gång man ska göra eller titta på film. Det här är också bra och jag förstår varför den här har blivit så distinkt för studion. Mm. Jag förstår varför varelsen Totora har blivit deras logga för skärmfaktorn är enorm. Det här är en film man ska ha sett en gång åtminstone- om man säger att man älskar tecknad film. För säger du det och har aldrig sett den här och inte vill. Då älskar du inte tecknad film. Mycket bra summerat här verkligen. Det, det håller jag med om fullständigt. Det, den här är en sådan pärla i som sagt, studions väldigt stora utbud av just tecknade animerade filmer. Och Totoro är Totoro. Alltså det, det är en sån fantastisk karaktär så att... Oh. Men du, nu har det varit så mycket saga- så mycket vardagsmys- och så mycket gullig gull. Nu behöver vi kanske lite mer- äventyr och action- för att få upp adrenalinet lite. Ja, jag har absolut ingenting emot- lite tuffare tag nu efter det här. För det, det kan vara väldigt kul- Framförallt att få emellanåt. Så det, det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja, man behöver ju en varierad diet– –inte bara i vad man äter– –utan även det man konsumerar i film. <laughs> ja, absolut, absolut. Så att ju bättre variation– –desto roligare för alla sinnen, verkligen. Men då kör vi ett litet kostbyte här– –och sätter tänderna i nästa historia– –som ska avhandlas. Men tills dess– Tackar vi så mycket för oss och hoppas att vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.